Ліка навіть підхопилася з місця. «Ну не треба, Анжелочко, не треба! Прошу тебе!» Вася схопив ліку за руки, намагаючись посадити. Іра розгубилася остаточно. «Може, їй краще піти?» Ліка при надії хвилюватися їй не можна. А вона, Іра, сама не знаючи чим, уже вивела її з рівноваги. Нерішуче потупцювавши біля дверей, вона глянула на вікно. Шукала очима відкритого простору, як завжди робила, коли відчувала дискомфорт. Але вікно було щільно завішене шторами, і навіть підіткнуте ними внизу, під самими рамами. А на підвіконі стояло відразу п'ять склянок, чи то з чаєм, чи то з якимось іншим світлокоричневим напоєм. «Ну, познущалася!» Ліка трохи заспокоїлася і... Висякавшись у Василеву хустинку, подивилася на Іру. Проходь, сідай. Може, розповіси нам, чого ти така безтурботна. Он у платі без рукавів та з голими ногами по вулиці швендієш. Так жарко ж, Лікусю, сідаючи на єдине у кімнаті стілець біля письмового столу, Іра намагалася зметикувати, до чого хилить її подруга. А не буде потім, жарко, як волосся почне випадати. Сумно, без глузування, вимовила ліка. «Анжелочко, ну не треба так, адже нічого не відомо точно», – стурбовано промовив Вася. «А чому волосся має випадати?» Похолонувши від жаху, запитала Іра. «Ну, не волосся, то ще що-небудь!» Уже зовсім без сліз і якось зморено відповіла ліка. «Але чому?» І розлякалася не на жарт. Я нічого не розумію. Можете ви мені хоч щось пояснити? Анжелочко, Іра, мабуть, ще не знає, нарешті здогадався Вася. Ти не знаєш? У лікі очі стали круглими від подиву. Чорнобиль вибухнув. Загорівся, делікатно підказав Вася. Пожежа на Чорнобильській атомній електростанції. Аварія. А що таке Чорнобиль? Ось тоді Іра почула вперше це слово. Ну, це місто таке, відповів Вася, і в ньому на Аес відбулася аварія, тому радіація потрапила в атмосферу. А це небезпечно? Смертельно. Очі в ліки знову округлилися. А де цей Чорнобиль? усе ще не розуміючи, при чому тут вона та її голі ноги запитала Іра. Та зовсім недалеко від Києва, втім-то й біда. Ну і що тепер робити? Нарешті почала дещо розуміти Іра. Не знаю. Ліка відкинулася на подушку, стомлено похитала головою. Володимир Анатолійович каже, що треба якомога менше бувати на вулиці, розповідав Вася. Вдягатися в закритий одяг. На голову обов'язково надягати головний убір чи хустку. А коли приходиш додому, верхнє вбрання струшувати за порогом і складати лицевим боком усередину, ну, щоб воно не дотикалося ні до чого. Вікна квартирки треба щільно закрити і не відчиняти поки що. А на підвіконні ліпше поставити посуд із розведеним у воді йодом. Він начебто вбирає в себе радіацію. І міняти цей розчин через кілька днів. А ми 1 травня їздили за місто. Цілий день були під відкритим небом, тужливо мовила ліка. А при чому тут 1 травня? Не зрозуміла Іра. Та ж трапилося все ще 26 квітня, знову зойкнула ліка. Тихіше, тихіше, не треба. Вася взяв дружину за руки і не просив, а благав її. Анжелочко, не треба, ну подумай про маленького. «А що тепер думати?» – плакала Анжеліка. «Тепер уже що?» «Це все настільки серйозно?» – врешті спромоглася Іра. «Ніхто не знає, наскільки. Ніхто не знає точно, але Володимир Анатолійович називав цифри періоду розпаду металів, що, напевно, просучилися в атмосферу. Вони обчислюються сотнями років. А ці метали дуже небезпечні для людини?» «Тато каже, – відповіла крізь сльози Ліка, – що це майже як Хіросіма, тільки уповільненої дії». «Жах! – вигукнула Іра. Катастрофа! – тихо озвався Василь. А я нічого не знала. Ніхто нічого не знав. Та й що змінилося б?» Додому Іра їхала тими самими залитими сонцем вулицями, тільки тепер вони здавалися їй не світлими і прекрасними, а страшними, навіть лиховісними. О, про що говорила білетерка в кінотеатрі,